So, irigarai, sortziak bos minutuz pasaturik Euskal Ijetiak entzusten dituzue eta bigumita izan enditugu izontan e, Filip Maite eta e, Christian Malmoz, Filip Maite lagjante e, kolegio liseoko e, eskola kolegio liseo, lehen mailatik e, bete ezera joa baitira e, Filip Maite dugu gure lemiziko, gomita eta eguno ana zuzendaria ba, su, zira e, burua uste bat, sartze hau zuzendari batentzat. Bai, bai burua urte bai, guziz, burua urte bat da mm -hmm. sartzea preparatzea, baina urtean bereziki. Bai. Mm -hmm. e, ne uri bereziak beharko dira plantana ez daki, bereziki haipatzen dena, eh? maska ez sartzea, heldu guzieak beharko dute soinean jauntzi, eta ameka urte baino gehiago duten ikasle guzieak. Hori, posible da egitea, egingarria ikusten duzu? Bai, hori da, posible da eh, esartzea, gero egespetatzea eh, hori zailena izanen da, eh? guretako, diakinez eh, denbora osoaz eta ikas leguziekin hariko gira sartze honetan, eh? ikainan olako balintzak ba, baziren, bainan... Uh, talde txipiekin tal ginen, eta bonberaz, eluden astean uh, ikasle guziak hori dira, eta hori nire ustez uh, baldinza horiek egespetatzeko zinez, zinez, uh, zinez pizua eta zaila izanen da, menzatuko bon, gira eta ikusiko, ikusiko nola, nola pasatuko edo. Mm -hmm. Zer behar da horiek uh, unsa egespetatuak izan daitezen ikasleekin uh, mintzatu uh, prebentzioa egin? Bai, hori da, ba, familiekin lehenik, uh, etxean naber ber berdin ber talia ukaiteko. Hala, uh, uh, bon, gero nereus taspikatu kultura kultur hontana kultur esartu gira eta espero uh, dut aski moletxandutet hala baldintza berezieba dire da, gero prezientzia ta bai komunikazio hainitz hainitz hainitz Eta, voilà, aurida, eta egunero eta piskat uh, Reflexoak hartzeko uh, uh, egun guziz eta egun guzietan mm. Kalitatezko erakaskuntza egiten alda mazka batekin hauaren aitzinean? <laughs> eztakit, est, bai eztakit uh, Nere ustez hauzko uh, Hauzko azteztetan uh, eta Lanetan pixkat uh, uh, zaila izan da, gero ez uh, dakit uh, berdin uh, berotasun daukaren dugula uh, buru ilan, eta maska horiekin pixkat um, uh, uh, bildurin izan eh, ja gai gaiteko, uh, eta ez tutuntza ikusten nola atxiki behar da olako balintziekin. Bola, bontzertuko, eta... <tusurri> ikuseko. Baia, moldeatu beharko zerbait. beste gai bat da, maskak nok fugnitu beh dituen. Hori da galderan nola jentzatutako da beraz hori? beraz badira iturri, tourri, kolegioan ikaslendako jakin dugu ola biegun konseila orokorrak dituela amar maska ikasle batendako, maska Uh, gero langilentzat, uh, badira dimotakoak, badira uh, eskolako langileak gu, uh, gu aurrek uh, maiten, uh, maiten ditugu baskak uh, eta uh, erakaslendako ukanen uh, dugu uh, iduriz e rektoreatik uh, uh, zonbaitzu. Eta gero uh, liceoko ikaslentzat hemen mentukot ez dakigu, ez dugu ukan beririk uh, uh, akitaniako uh, eskoletik eh bon nokmark de tanis 3 qui rais gandou be normal ki uh, bakotxa de dugula hori buruz Mhm on teleskola eh, confinamendu garraian egintzen eh bakotxa bere etxetik egin ez ola esperientzia harturik eh, garatu behar den zerbait da hori etorkizunean mm -hmm behar bat ba, gehiago egiten alentzer zerbait da? Bai, bai nire usaz behar da, hortaz lan egitea. Ia da konzinamendu denboran pixkat briko izan da, egozoin eh, gonetan, horretaz, eh, tresnekin, ba eta ere pedagogiko gauzekin, eta agu adibidez arigira gira hori pixkat perfeksionatzen, adibidez hartu dugu uh, tresna bat berdina denen dako, eta formakuntzetan ere, mm. uh, sartuko sortu, gira uh, udazkenuntan uh, hortaz, ez eren bau, gure ustez uh, olako ez berdin, uh, ez, ez konfinamendu horak, baina izanen dira, kasuak izanen dira eta berdin gela bat uh, itxiko dela egut zombaiten dako eta olako uh, itxiko lanak uh, antolatu behar da eta ongi antolatu. Mm. Ikasle guztiak ez zitzuzte baldintza berak etxean, oh, mm. desberdin eta sonoriak uh... Kentzeko edo bada manerarik edo ikusten duzu, bon, lan eiten duzu egin inguruan? Buen, ja da nik jakin uh, behar da zuzen, zuzen uh, nola den, uh, nola, nola, nola baldin zetan eri dira edo zari, uh, gu adibidez uh, lehen egunean... Uh, inchestabat uh, egiten dugu uh, familia gousierkin jakiteko hori uh, son bat or, ordi gana bat badela etxean, zon bat, uh -huh. bat dira erabiltzeko, uh, da gabilzeko badin badira eta holako eta gero ikusteko eta laguntzeko familia beretan diremen Mm -hmm. eta gero ikusiko e ta bon heroa ipatzen e dute planu mexik bat izanen e dela eta kigu chuschen ser seri zenenden e -so, no la kodiroak bai publikoaren dako bai pribatuaren dako eta kigu hori eh bakarik uh, txantetan izan e e da baina toku est rouge uh, tachon Maedrek, Filip Maite, horreitara ziko dugu lagjante, beraz ezkuntza katolikoko eskola kolegio liceoko ikastetxeko zuzendaria zirela. Miresker gurekin izanek? Miresker ezin. Pasa eguran eta sartzean. Baya, gure bigarren gomita. Eh, Erakaslea da Azpageneko eskola publikoan, Christian Malmoz, egunan. Ego noan batiz. Beraz, lehen mailako ikasleekin, maska, ez da, beahezkoa izanen, eh? hameka uztetik goiti, baita beahezkoa. Hori e, nolak kudeatuko da lehen mailan maskarik gabe ahiskuko gehiago? Eh, ahiskuko gehiago, e, e, e, jaiteko haiteko, uh, di, ez baina iz, uh, osasun uh, gintzako lantilea, uh, bakarrik edabide eta negana esan dena nik, badakit. Mm -hmm. Uh, iduriz jakin e, e, zuten edo e, na izan zen bedere elementu batez, e, aurgeek iduriz dutela e, hain beste kutsatzen helduek dirakat mm -hmm. arrisku txo diren elementuak beraz bon, eh, aujak ibiliko eh, dira maskari gabe eta guk uh, maskarekin uh -huh. e, planekinen dugu Ba, maskarekin, aukak gabe bon, bada, Madiria Bigauza alde batetik uh, osasunaren aldeko neuhiak eta bestetik uh, auzek ere ez dute sobera beldu gizan behar ez sobera angtsietat edo sohtzeko uh, pentsatu duze hori haiekin komunikazia lehen egunetan pixka bat esplikatzea egoera eta? Bai, ba, bai nik uste dut uh, eskola bako txean uh, elduden Uh, Eta kasleak uh, haien uh, nonbait uh, zen aurre sartze deitzen dena lehen eguna guri bilkuran beh, eskola bakotzean erabakiko da nola, nola komunikatu uh, haurrekin. Gusta dut guk uh, uh, ginen dugura uh, normaltasunerat uh, eramaitea jestu uh, nola egan horrekin. Uh, uh, hori nahi izkoak bilakatu diren iestuak, mm -hmm. hau da ahalbezain bat ezkoak garbitu, eta, ala, bizka bat, distantzia atxiki ahalba lima da, banan gero ekainean, distantzia atxikitzearena, bizka abantonatua zuten hauhti pientzat. Mm -hmm. Zaila da poliziarena egitea ere, hor, aurre gaita ezel Bai, hori da, ez dugu hori nahi hau ja, ke, torri behar du eh, eskolarat posik, kontent, eta denbora ona pasatzerat, beste nazizindu finchikik asia, ordo. Kasu eh. mm -hmm. bat agertzen bali ma zuen eskolaren adibidez, eh, haipatu duzuen nola iagdu duzuen? Oden, oh, ez dugu hori haipatu, ez baiki talde osoan bildu hori no, baina, eh, ulerto duraness e, be non baite direktiba baditugu hau da osasunenen eskoaleko osasuna gentzia delakoa deitu eta erran, eta haiek eranen dikute e, zer regen ber dagun e, ituriz alaban ibada be fite, fite testak martan esarria kisanen dira ikolana edo, edo edo bakarik Iri den haujaren gilaan eta bere erakasleak, edo den entzat ez dakigu. Eta horren harra bera, iruriz erabak dute esteak, gela bat, eskola, edo, edo zabalago. Mm. Sartze berezia izanen da, ipatu ditugun eurriekin. Horren e, parean, baute da baliabide aski, zurustez? Baliabide... Zei <coughs> uh, hain nahi duzu, balea bide... Uh, balea bide urbanoak, margelak... Lanegite... egiteko, bada, behar den, den jende, behag bada, jende gehiago behagko da ere, eskoletan, mm, eta eskola ingurua? Ba, hori, niru ustez, hori beste, beste eztabaida bat da, guk, uh -huh. uh, guk erakaslek, uh, az paletik eraiten dugu gelak uh, gero eta beteagoak direla, eh uh, baina esta esta hainbeste beaba lotua orain uh, pizkat cinez cinez uh, antzinian uh, ero zira aurpegian antzinian ikusten dugu uh, gela bat uh, hogoitan marekin eta gela bat ama bostekin Ebe, baden arrisku handiagoa birusa uh, pasatzeko augen artean uh, argi da denentzat mm -hmm. beraz beraz Baina bainan aspalditik erakasleek guk gaitenegu gelak kargoegiak direla, behar dela dakit e, un txaun txalani giteko ba bat gira batean batez ere e, euskarazko geletan guk euskaraz lan egiten dugula eta e, dola urteak hoe hasi dira hori aize gainditzen, ditzen gielak badira nun 50ikas e, e, bost mailarekin eta hor bon Kalitate eskola ana egitea, e, bon, bako txak ikusiko du e, ze, ze baldin txak diren. Hmm. E, Euskararen erakuskuntza, aipa ipadezagun eta azkenpundua izanen da. Sartze untan, e, hori kondutan hartua izan da, e, zuen kasuan eta zuen e, berbat zure inguruko eskoletan ere, Ba, Egia da, e, konfinamendua hasi zenetik, e, ikasle batzuek azkenean, e, Euskara ahunt guti, pratikatut entzun dutela. E, gai urtan, zuzera sendimendu zuzak zehuntan. Euh, Be, ikusiko dugu, eh, haztapenean, euh, sigur da aurrak euh, hartu beharko ditugula... Euh, Hal ahalbezain bat eh, baikorki eta, eta lehunki eh, jinen diren eh, zera mailekin Euskara, Euskara mailekin eh, urte guziz eh, udako bak opoak pasatu eta dugu, beh, apaltze bat eh, usaiak aldu dute Euskara entzutea eh, eta orten eh, nirustez eh, are gehiago hatik eh, ben bidean ikulan hasteko eh ikainean beldurginen e, e, e, Euskara ustea edo elebiduna ustea mm -hmm. eta ez da ez da hala izan ha e, beraz e, beraz bo iskat eh e, eta eta sartze hori paikorki ikusi dugu e, z, nola, nola nola pasatuko den e, zailean dena hastapenean baina bon hiru e, denak prestatzen ari dira e, lehen haste e, eta be hilabeteetan e, euskarari buruz be indag honoran diagoa emaitikugu eta eta haurrak e, untsa untsa dira maiteko berriz ere elebitun, mm. biderat. Beste, beste kasu batzuk badira zen erakaskuntza elebeduna pizkat. Bon, gaizki, e, gaizki, fe, egura, txar batean den e, pentsatzen dut e, hiriburuko historioari eta, bon, kero, beste lankide batzuk e, hain lehen urtea prestatu zuten e, pomakuntzan pasatzeko Euskara erakasten eta frantzisezko postuetan e, izendatuak izan dira, hori bon, beste, beste aferra bat da. Ba edehki, beherdin izanen dugu parada beste aldi batez gai horietaz ere mintzatzeko. Beherdin, bat gauzak erraiteko. Bat gauzak. Cristian Malmoz, eh, ba. hori teraziko dugu Azpachneko Eskola Publikoan eh, erakasetzirera, lehen mailan. Mirezker gurekin izanik, izanuntza. Ba, mirezker zuri.